Sprej hvala vodstvu in učiteljem zlasti ne za Adamu, za to podporo pa za ljubimcem za To predavanje je zamišljeno kot neka za razpravo, tako da neko ne vem, kako Nekaj osnovnih argumentov. Zato, kar jaz mislim, da, je, da so naše dolžnosti v času humanitarne krize, bom predstavil v tem predavanju, možno, vam so nekateri od teh argumentov to znani, v tem primeru, že ne glede na to, Po drugi strani je pa to predavanje tudi zamišljeno kot a, a, promocija filozofije pa naše oddelke za filozofijo. A, Vom in sekretarjem, nisem tak briljanten retorik, kako vas navdušuje danes za filozofijo, ampak uh, mogoče pre vsebje prepoznavate, ko bo vas pregudil kot uh, filozof. Okay. Uh, to so nekako ukrivljena vprašanja, ki se jih morda zastavlja, <laughs> kaj se danes zasluša. Z zadnjem času sem prebral krveliko o tem, kako mora izgredati prezentacije, da poslušalci z ne zaspijo. a da ne gre 3, 4 sedine mimo njih, pa mi je ni temu da uspela lahko prezentacije hrti, še pravi, ne se bilo komedi, ne? je bilo sklidovalo v Na vsehkih slajdih je veliko preveč besedila. Nekaj grafik, sem skušal dodati, ne? Te podatke lažje pomnimo, da je, ampak verjetno veliko premalo, da bi ohranil vašo pozornost s to dostopno začutko do konca. Uh, okay. Zdaj, tem vprašanjem, ki je bom danes zastavil, mislim, da ne bomo na vsaj njih poskusov govoriti, ker je premalo časa, ali mislim, da je le okvir za razmišljanje. Pri enem trenutku krizi, ki je zdaj v neki vrsti nekaj, samo številka, v statistika, pomeni posleje. Zamekam je zato, ker se javna razprava, da je res kurz o tem, da se ljudi meni, da uh, predstave, predsodki, stereotipi, uh, izkrivljanja, podrejenja dejstev, in tako dalje. Uh, se pravi, okupljeno vprašanje smo kako taene. Uh, Kaj smo dolžni uh, storiti, kaj smo mi osebno, ali pač vsak od nas, kot posameznik, ali pa naša država, spravi, mi kot skupnost, uh, ali pa kot del širše skupnosti organizacije, ki se reče Evropska unija. Uh, kaj smo mi dolžni, če sploh kaj storiti, da bi omilili, Ali pa če bomo preprečili, ali vse vodoči preprečili, da so včasih uh, tu bili priseljeni v Križnu. te krize je vedno veliko mesenja, se pravi te uh, številke, da to zdaj 100.000, če uh, prečakujemo lahko, da bo do konca leta uh, v Evropi prišlo uh, na meje, da Evrope prišlo do milijon imigrantov izvisnih žarišt iz lasti Sirije, Iraka, Afganistana. Uh, in vse ti ljudje hočejo tore v Evropo. Hočejo na varno, hočejo uh, tukaj začet novo boljše življenje. Ne? Se pravi, euh ajm smemo, ajm smemo, da odrniti z različnimi sredstvi in metodami zgradnje ozidov v pograju, postavljanjem nameščanih žic, se pravi ovir, a smo jih dolžni sprejeti in oskrbeti. In ne samo sprejeti v smislu, da jim zagotovimo streho od glavo in hrana od ampak put, da postanejo s časima polnopravni člani Prej za to, za to vprašanje smo dolžni, kaj storiti, svoje priva, najprej odgovoriti na ali sploh kaj lahko storimo, ker moramo biti dolžni storiti nekaj, za. ne moremo storiti. In pa to, kar je ključno vprašanje, ki se mi zdi, da je argument za naše dožnosti, da pomagamo, ne, da je težko obviti, oziroma zavrteti, To je dolžan, kaj storiti in koliko. Ne? in da se tu, tu stvari postanjajo filozofsko zanimive tu se stvari zavletijo. In kaj, če potem, ko smo recimo, se dogovorili, kaj je pošten delež vsakogar od nas, kaj bi moral vsak od nas stvoriti, ne? kar morala zahteva od nas, kaj, če nekateri ne stvorijo tega, kaj bi morali stvoriti, ne? če ne izpolnijo svojih dožnosti, to pomeni, da moramo biti To je ko bi nekaj teh uh, vprašanj, dobro, kot pa kot pa slušal uh, namjer podati, recimo dokončne uplove. Začel bom s nečem, ker si verjetno poznate fotografijo, ki jo bom, <coughs> malo pokazal ne, in ki je prevodila kako s tega moralnega spanca, zimskega spanca, tudi te najbolj anemične evropske politike, je ta miselni eksperiment, jezovski miselni eksperiment a, znamenit, ker se z njim začela razprava o naših dožnostih, dobrodelnosti, sprej dožnostih, da pomagamo ljudem v stiski, ki zdaj trajajo ljudi na 40 let, ne, Uh, in kar je, kot boste videli, nekaj po nekaj ironiji vzvode, uh, to uh, ravno hrava je stočnica za, za naše razpravo, za naše sve. Zdaj, ta miselni eksperiment gre takole. Uh, Najdete ga v knjigi Peter Singerja, uh, praktična etika, mogoče ji poznate, ali pa upam, da jo boste v času šolanja znali. fakultetne uh, knjižnice akultetne knjižnice mora do predavajnice za komunistične študije vodi, tu mi je spet popravo, Vodi mimo o okrasnega ripnika, ki nimo da med potljona predavanja pazite da je van padel majh motrov, nevarnosti, da so utopi. Ali bi to zanikal, da bi mora zabrezti vodnega na suho. Sveda smo zaradi temu mazga in pri mora bomo odpovedati vsej preložiti predavanja, dokler ne najdem sebi v oblačin, katero se lahko preoblekel, da premerjali smrti otroka, ki se jim na ta način lahko izognemo, je vse to nepomeknjeno. Spremljivo načelo, ki potreba da bi otroka moral potrepliti z se glasi, če je v naši moči preprečiti nekaj zelo slabega, ne da bi zaradi tega morali žentlovati karkoli podobno moralno pomembnega, potem to moramo storiti. No, vsem gre, ta primer, ki je znan kot ne, Ribnik, eh, torejč predstavil, tam mislim, eksperiment, torejč razmislek eh, svojem članku z leta 1970. Polatoti morali in pomankajo, in, ampak najdete ga podrečeno tudi v poglavju z naslovom Bogati in drevni v te knjigi Praktična etika, ta, Kotek je malo drugačen. Singerja nam je zanimala, ali smo mi sorazmerno premožni prebivalci zahoda, ne? razvitega zahoda, ali smo dolžni, kaj storiti v zvezi z absolutno v državah tretjega sveta. In večina ljudi verjame, da je to, da to ni naša dolžnost, da se to, če pomagamo, da je to velikodušno. In to znamenje, recimo, Dobrega značaja, te pa ni na da nekaj imamo, svoje dužnosti, če ne pomagamo, To se nas v nekem smislu zelo ne tiče. Če nismo tega, teh težav, sami zakuhali, ne? če nismo sami povzročili tiste ljudi, ki nismo smo dolžni in smo dolžni iz stiske pomagati. Okay. Zdaj, kot rečeno, pride ta vrhunec twist. ki se je razvijal po svetu, ker se je ta fotografija hitro razširila. Ja, Slišali ste za vzhoda tega triletnega sirskega kurda, a inalina kurdija, v, ki se je topil, a prepluljene reke Črnega Sredozemskega morja, ki se se utopili na ki zelo tuško valje. Se pravi, to je nekaj zdaj, močem vas pređuditi sočutja, čeprav nekaj tudi o tem reku, ali sočutje je potrebno za imorarno presojo, ali imorarno presojo pomoč, spodbuda ali dobreme. Ampak vprašanje torej je, ne, ko se je tudi zvršno otrok tapljal, Ni bilo v bližini nikogar, ki bi ga povsem razgledal. Če bavim, je to že neko tragično, lahko se zdi, da smrt. Pravo. Ta pomen pomeni, da se zdi, da je ne smiselna, ampak lahko da v zne njej nastane nekaj dobrega, kar a, kot rečeno. Ne da je ta avtokraški uh, sod uh, podvodila k uh, nekemu malo globljemu premisku, uh, da je veliko sočutja uh, in da premaknila to neokrajno obresje uh, Evropske unije, ne okrog birokracije. Uh, celo reci Cameron, ne, in misliš, je izrazito spremenil svojo retoriko, ne, in začel govoriti o tem, kako bolj poudarja to, kaj je Velika Britanija vse počne za gibunce, za ljudi, ne, vidi, ne a, kot a, to, kar je bilo sicer malo ljubko, moderatno konzervativce v Veliki Britaniji, da je Velika Britanija zahtevsko bila in da Uh, s temi boguncev nima nekšnja. Okay, uh, jaz sem zbral za, za izhodišče, mogoče za problematizacijo nekaj samoumevnosti v tem diskurzu en odlomek svojega filozofskega kolega. Uh, če malo spremljate spletne, spletne portale, forume in podalje, da je to veliko uh, teh razprav na temo boguncev, slišali, prebrali, tako boče v njih tudi sodelovali mhm. splošnj nivo teh razprav je hrozljiv, tudi korečina sovraštva, sovražnega govora, ki mi sledite. <coughs> pa stereotipov, predsotkov in tako dalje. Tako da na mesto dozamem nek ponoredni citat, nekoga, ki je, tako rekoč, zgubil razum zaradi, ne vem, strahul, svraštva, ne vem, če a, nek navides, manj problematičen citat svojega poljeva filozofa, torej Roba Svetliča. Tako pravi, sočupnost srce je prvo prekletstvo o migraciji že leta desetletja. Srečujemo se s popolnim razkrojem merim, s katerimi blavko migracije sklop presvojali, da še regulirali. Najmo se ni več mogoče razlikovati med najbolj temeljnimi kategorijami. Ne preguncem in ekonomskem imigrantom. Ne državlje, vojnim državnim slabšim, gospodarstvim položajem. Počasnem nastanitvu zaradi posebnega statusa osebe in preseljevača in poklicov. Med otrokom, voljnikom in vojaškom obveznikom. Sprej, bojte na to, kaj on misli, da so moralno pomembne razlike. Ne? Sprej, eno je otroka, drugo je skrbet za vojaške obveznike, ne? neko, ki bi se lahko boril v vojni v svoji lastni državi. Ne? Vse te kategorije so pomešane neceboj povezu in, in držnik sočutja, nezrelo zdihovanje, ob tem, ko se ljudje želijo boljše življenje, prevedeti, da sočutijo nema ravno dobrega mnenja, Zdravki učpeniški napadi majuna predstava v človeštvu kot eni srečni družini, smo tiste motu od šefistov, da, da smo vsi enaki, da smo vsi ljudje. To je, polegaj, mnena na juda, kaj je stalo. Tako gledam, da prisega ravni ki se je zamislil, da ni nemejanje državne denarije. Hkrati mu se je dosečiti, da je uporabljala načno poliocenje, ki bi osjevovali razrekovanje in je milijenovne postala po pravnem prvu. Toda, ta razlika je dejstvo. Državljani imajo pravico odločati tako prisetljevanje politike o emigrantih. Zato so ti lahko zakoniti ali nezakoniti. Te oznake veljajo za politično nekorikne. Nihče niti nimo uporabljajo edinega množnega razreza za množice odraste zdravih moških, kaj držav, termine miro. In to so vrešice pravil, ki smo jih mi postavili. In zato se nam ni treba obradičevati nikoma. In, in v koncu spet pravi, ne, da, da, spet ta razčustvena uh, To je kot ta neurčitek, razviti ta neurčitek, miseljni misljen vzorec, po katerem smo pač vsi ljudje ne, in med nami ni razlik, da je to vzrok, miseljni vzrok ne, in krivec za vse te naše težave. Uh, okay. Ja, pridobivanje filozofije naj bi bila v veliki meri, ali pa ne bi bilo dobro, da uh, preoprašujejo, problematizirajo, odvomijo o samoumevnostih, ne, o stvari, ki predvosto predpostavimo kot resnične in jih ne dokazujemo. Žal na tem tekstu, ker ravne bo avto filozof, ne boli takih samoumevnosti. Pravi, prva je že prezrikovanje neg migranti in negunci. Pomrami vse razlike so zapisane, ne? Nič mogoče razlikovati med migranti in begunci. Uh, A je to razlikovanje je res pomembno. Ja. Ne pa pravno je, ne? Ker uh, kot bom potem videli, So begunci tisti, ki, se, ki bežijo pred nečim, ne? In mišča zatočišče v drugi državi in uh, ki smo jim uh, na podlagi konvenciji, ki jih tudi naša država podpisala, ne? Zagotoviti za točišče, če sam zaprosimo. Migranti so pa tisti, ki jih nekaj v naši državi privlači. Ne? Namreč poveti boljšega življenja, ravlačnih bolj služiteli, prav, ne, dostojnega življenja. Tudi Kljub temu se lahko vprašamo, ne, a je to moralno pomembna razlika. A je to razliko sploh lahko delano, a je to jasna razlika, ne? Recimo, ali pravi, ja, a res taka razlika je sklovo da razlikovati med nekom, ki beži pred vo, uh, vojnim in tvojašnjimi skupati, vojnim razdejanjem, in nekom, ki beži, ali pa je zakostil svojo dežela, zato ker je, recimo, slušal, ustošla uh, to dežela in je ne ne mogoče Preživeti. Med otroki in bolniki, na eni strani pašni, in na drugi strani, tudi to je da po moralno pomembna razlika. Meni ne, se zdi, da je pravno moralno. In na bom koncu bomo argument tudi nekaj, uh, tudi na kratko, če hočemo, uh, da je med begunci uh, največ mladih. Zaboj sposobni, kaj počnejo tukaj, zakaj, zakaj niso ostali v, sir, eh, v Siriji, zakaj ne branijo svojih domov. Zdaj, po svetičem mnenju očitno, če si sposobni za boj ne, in najdeš neko stano školiko toliko delajoče orožje, se moraš postiti tudi v biti, če treba, ne pa bi žali. Druga samo je, pravi, da razlik, ob, obstajajo razlike med, mi, med nami in njimi, med mi in oni. Te razlike so realne, ne samo v smislu, da smo mi slovenci, oni pa ali afganistanci stanci, ali rečani. Tudi v moralnem smislu. Ne. Zdaj, mi smo tudi doma. Mi smo domačini, oni so prišli, oni so Če povabimo z gostje, so pa ne za želenje ništepi, ne? Mi postavljamo pravila, mi odločamo, kdo sme vstopiti v našo državo. Zdaj, bodite pozorni na, na te zajimke. Ne? Mi postavljamo pravila, mi odločamo v tem, kdo bo postop, postopu na našo zemljo. Se pravi, lahko, da je, da je res, ne, da pršijo pravila, ki smo jih mi postavljali, pod kako moralno, moralno zlaga za ta pravila. Odkot nam pravica uh, drugim prepreči, recimo, v uh, stop na naše, našo zelo, v stop na naš se to ne ti, boče se na zdaj to tukaj, pa sa, imamo samo kot svetličo, ampak se mislite si, da ste se zaljubili v sirpa, da ste tam na, na, na potovanju, na? kam bi da pride živjeti z vami. Ne morete. Ne brez dovoljenja naših oblasti. Na? Če, ste, če ste delodajalec, pa hočete nikoga zaposliti Sirija, ne, Turčja, Iraka, kot dokoli, ne morete. Ne brez dovoljenja oblasti. Na? Spravi, Regulacija, ukratka, pravila, priseljevanja, uh, zakoni uh, o priseljevanju so poseg v svobodo posameznikov. Ni samo, da je na tem, ne? da ljudem prepoveste priti z <kaj> Mala uh, A iz Malezine, v Haldunoh. Ali ki jih iz Majora v krati. En zanimivo filozofsko vprašanje, ki jaz sem je, ali je res, da se replej med izaziramo več čustveno uh, histerično celo, ne, iracionalno. Dejstvo je, ne, da je uh, veliko ljudi uh, se nekako v glavi pretvopilo, Ta nekaj ostališča dolgunske problematike, recimo vplivala ta fotografija tega, tega uh, dobogega dečka, ne? Ampak, a je to prav? Ne? Je, se je nek sprožilec moralne presoje in nek pomoč uh, popora moralne presoje ali je, ravno sproti moralne presoje breme? Tega vprašanja zdaj ne bom načel, ker ne bo časa za me, ampak lahko uh, samo menim, ne, da so tu mnenja deljena ne, in uh, da je uh, psiholog, rejla Kolžumne, ki je napisal eno neko pamfleto, da tekst v katerem kritizira uh, uh, sočutje ne, kot podlago za moralno presojo. Uh, No in to, kar na zadnje večini ljudi a, nekako ide, ne, je da je ta negativn besognjak, ki prežema javno razpravo v Begunci. Ne samo pre nazem, da je kjer so širi ta strah v Begunci. Kaj ali Begunce že imajo na svojem zemlju, kako ti vsak, vsak hit ne, se znašla in ima Zdaj, bolj na to, ne, kakšne besede uporabljamo in posledično kakšnih skončevačnih pojmov mislimo o to krizo. Ne. Kriza je že tako problematika, drožnje nevarnosti, bremena krize. Govorimo o valu beguncev ali o po poplavi beguncev in tako dalje. Zdaj, same a, negativno konotirane besede. O no, tem je res, da je v zadnji, grede, v zadnji eh, kolumni v Jnižni, lepo pisal Antofojtu, eh, če kdo je eh, to tudi odgovornost medijev, ne? Eh, ki so ustvarili to paradigmatično sliko begunca. Ne? kjer za nas begunec ni v prvi vrsti človek, ampak je musliman. Ne? Nekdo s čisto drugačnimi navarjami, uh, drugačne vero spovedi, ne? uh, nekdo, ki se ne bo znal prilagoditi, ki nam je potencijalno, potencijalno nevarno, ne? ki odloža naš način življenja in tako okay, dalje. to so samo štiri take, uh, štiri take elementi, ne? Okay. ki lahko naš tem naštem Mogoče samo na kratko, ena, e, ta, ta javna razprava je bila, e, je na začetku potekala bolj in manj o migrantih. Prav en, e, ena sprememba, ki jo lahko samo pozdravimo, je, da se zdaj končno reče bo bo bo. Ljudi, ki so migranti, ampak so brunci. Lika večina teh ljudi prihaja iz Vprašanje, tudi če je nekaj širš, ki pokazuje, da se če kdo tem pomeni. Velika večina je sirice, afganistancev, iráčanov, ki se z držav, kjer poteka državljanska vojna, kjer smo spopadli, da je razpadel države, ker ni osrednje oblasti, ki je skrbela za zagotavljanje temno varnost. No, in kot vidite, je po definiciji begunec nekdo, ki beži pred nevarnosti. Ne? pred vojno, ki, uh, ki se rešuje življenje z, z begom. Uh, S migranti je nekdo, ki, se lahko, ki bi se lahko, če se tako odločil, kadarkoli vrnil iz te civilne države, v kateri so priselijo, gresli in um, nazaj v svojo uh, domovino. V svojo, Zorno držav, in bi tam še vedno užival a, temeljne kravice in sloboštine. Zdaj lepo rečino ljudi, v katerih posnetke gledamo vsakodnevno a, v Srbije, v predvoniji, srbi, na mačarskem, ki slušajo prid Nemčijo, na švedskem in podarje. to nekaj, ne ni. se jim je se lahko vrnejo, no, če so pripravljeni prevzeti nekaj dnevnega, ki ne? jih lahko kdo je, kdaj koli uspel. sosede, ki bi že pred vrženim konfliktom ali pregonom, se v nezdržni situaciji in morajo prečkati nejasne države, da postanejo varnostne naletje v drugih bližnjih državah. Vrnitev v domačo državo za begunce ni možnost, da bi bilo to preveč nevarno. Tukaj ne gre samo za, za uh, prosto izbiro besed. To, kako boste pokarakterizirali, kategorizirali te ljudi, ima neposredne pravne indikacije. Ne? Za begunce, uh, ki iščejo zatočišče, je država dolžna poskrbeti. Do migrante lahko kot skladu svojo zakonodajo nacionalno zakonodajo zavrne. Najproste nasaje, ja to se prišlo. No, mogoče so se zde zdi pravna, ta pravna raziskovanja, ne, tako globoka spod metafizična, Absolutna objektivna, ne? Maka tu mogoče samo tako shemo, ne? To je v bistvu parodija, da vse te naše kategorije ali pojme, ne, ki jih uporabljamo. In mislim, da je ste te scheme, z hitro jasno, da je to, kako nekoga vidimo ali kako mu rečemo, je stvar perspektive. Ačko da je expat, se pravi, To je nekdo, kakova žena, ne, ki se je z Velike Britanije v Slovenijo. Če, gled, če gledate na njo z Velike Britanije, potem je ekspart, se pravi <clears throat> iz Če gledate na njo iz eh, Slovenije, potem je priseljenka. Je uh, imigrantka. Ne. Ampak, kaj so pa naše tipične vodobe? <laughs> če, pravsta to, če pravsta, to je pravno gledamo. Na primer, ne imigrantka je imigrantka, ne? ki je najdogonej, uh, najverjetneje nezakonito prišla v državo, ne? ki je drugačen povsod, prek uh, druge vere. Spremembe. Zdaj se da te pravne kategorije, ki relativizirati, pokazati, da so pri pri subjektivne. Uh, okay. Uh, brehimo pro vprašanje, kaj smo lahko storimo, ne, za uveljavitev bistri krize. V fazah zmanjšan prtlenja, ropanje spriščan pomijan, tveganje, ne, ki se razpostavljajo dunce na tem svojem medu, uh, na poti v boljše življenja. Mogoče samo imeno, seveda, mi ravno čas za to, ne, en zanimiv dogovor, ki se misli izgreščati, da se ne da nič narediti. Uh, to se mogoče malo podstakna, slavlja Žiško, ne? ampak on v enem razmišljanju, ki bi opere kratko objavljeno, v uh, časopisu, In This Times pravi, uh, ne moramo se lotiti evropske Evropske krize, ne da bi uh, se najprej spoklijeli s globalnim kapitalizmom. Glede na to, kako ter doživajo globalni kapitalizem, ne? Uh, najverjetneje, če, če je to res, da je potem tem, da bo krize leši, ne bo nikoli rešiti. Ampak mislim, da je vsem jasno, da nas ne zanima, tudi če malo Žižek prav, in je izvor uh, vseh družbenih nadlog, in vojen, in gunskih uh, kriz, ne, ki vojna za uh, v resnici tak globalnih, kapitalistični sistemi, gre za prevlado za boj med državami, korporacijami, za naravno odgazstvo in tako dalje. Če, če to je velja, ne, da dokler bo kapitalizem, bodo tudi vojne in bodo tudi begunske krize, ne? nas ne zanima, kako narediti konec begunskim krizam, ne? krat za vse. Nas tukaj zanima, kako narediti konec tej begunski krizi. Ne? Sprena, pos se pač sprijaznimo, ali se moramo sprijazniti s tem, da bo čez 10 let ali pa čez 5 let izdrhu nova. Tako kot to velja za finančne krize, ne, če veljamo partijsistom. Uh, v zvezi s to metrumsko kriza se pa da nekaj nekaj. Ne. Samo kot skrbeti, moramo za teh 350, 400, 500, 800 tisač, koliko uh, bo že debunjajo da bi v Evropo. Okay. Sprej, mislim, da je neka, neka skupno izhodišče, ki se spravijo, če se vsi strinja so tisti, mislijo, da, ni, da nam ni treba nič narediti z tem, da nismo dolžni nič narediti, ne. to tisti, ki mislijo, da veliko premalo delamo in da bi morali veliko več narediti, ne. Uh, Skupno je da je, da je to nekaj snabega. Ne? Se pravi, da bi bilo boljše, če je krize, bi plikunjski krize bilo, Če ne bi bilo vse tih plikuncev, če bi ti ljudje lahko ostali v Siriji in tam mirno živeli. Zdaj, uh. v tem se strinjamo ampak. <laughs> uh, tipično govor je o tem, res je nekdo bi moral za te ljudi pospremeti, ampak za kaj ravno mi Ne, na, tudi na to temo Žižek nekaj pove, pa kar je zelo zanimivo, ne, pove nekaj zelo podobnega, kot je prej tedni povedal a, na Elinčič, ne Jelinčič, linčič. goj Namreč, zakaj Evropa, zakaj ne bližnjo spot ali daljno spot, zakaj ne država, <tosim> za ljudske države, za države ne? zakaj bi morali mi te begunce, Uh, ki so v najboljšem primeru naši mrzli v za zakaj za njih poskradili, njihovi bratje v Saudske Arabiji v Združenih Arabskih Emiratih, vse uh, povajitev in tako dalje. In več tega je tega obgovora, je ki zasledite tudi na spletu, tudi v, v komentarjih, v poročilih, minarskim in tako dalje. še za lastne siromake in tih je Uh, približno 14-15 odstotkov v Sloveniji, ljudi, ki so radno revni, živijo pod nejo levščine. Nejo levščine. Še z vlastno si romakem znao poskrbeti, uh, pa najbliž za tisoč sveskih lukuncev. Cela ves držav je, ki so neprimerno bogatejši kot mi, zato pa še neprimerno bolj odgovorne za gojaške spopade in kaos, kaoske tudi te ljudi pod navzbeb, kot Slovenija prenaje une to strahijo to stanje uh, najuledijo uh, to uh, ne rešijo te težave, ne, ki se jih sami zapukali. Nazđi no, to je seveda znan pojav, ne vem če ste čekan socialno psihologijo, potem poznate ta bystander effect, ne, ali, uh, pojav, prelaganja, razprašitve odgovornosti. Ne. To je en element, ki v tistem, mislim, eksperimentu začetka predavanja manjka, ker tam ste vi jedini, ki lahko tega, tega otroka potegne, ta pljočega se otroka potegne izvode. Razmere, trgunska kriza je pa bolj podobna <clears throat> a, primeru, ne, ko se otrok otakle in otrok klidnika stojice v ljudi, In ta se potem vsak vpraša, zakaj bi ravno jaz skočeno, da bi se niče počevljeni objeko, ne? zakaj je nekdo od teh drugih. Uh, in to so psihologi uh, od 70 let, prešnja spoleka dalje, bilo <gled> raziskovali ta uh, pojavlja, kjer je prav zelo, zelo ne? Gre, torej za, uh, to zelo vrstveno scenariju. Ampak v glavnem gre za prelaganje odgovornosti, pa za sprašitev odgovornosti. Če lahko preložite odgovornost na nekoga drugega, potem, da ste to storili, ker je to najlažje. Ne? Okay. Ampak to vprašanje je legitimno. Ne, zakaj ravno mi? Zdaj, lahko se delno strinjamo uh, s tem pomislikom. Ne, zakaj bi za smo te dve funkcije mi? Če pa bi lahko poskrbeni te bogate države, ki so uh, mimo glede, tudi kulturno veliko bliže in ki so, ki imajo uh, potrebno finančno sredstvo, ali da se jaz se da je odgovornost za legumstvo prizo, tako kot odgovornost za povedne spremembe, del je skupna. Se pravi, vsak mora narediti, vsak mora upraviti svoj del nalogi, vsak mora izpevati svoj delež. za ne? Uh, in seveda, na, mi smo majtna država, imamo majtne, malo kapacitet. Ne? Uh, lahko bi tudi voljetno rekli, da smo primerjali za temi veliko večjimi, bolj ljudjevimi državami in tudi veliko bogatejšimi državami, tudi predvsem malo zgovorni za, za, za to štavo, ne? Z, za ta kaos in za, za stisko teh ljudi. Uh, Spreve, zdaj, kako mora razdeliti potem odgovornost, če je ta deljena, oziroma skupna, če ni na ramenih ene same države, ali tudi ne more biti, pa letno, samo na ramenih Evropske unije. Tri taka načela so, ki bi jih lahko porabili, uh, prerazdeljevanju, ali to razdeljevanju premena, ne, rešovanja krize. In ta načela najdete tudi mimo glede v razpravah, kaj bi mora bodo stvoriti, ali da, da bi priprečili te globalne spremembe, globalne sprememba, da ne pograti spremembe. Zdaj, prvo načelo moralne odgovornosti težave, tega smo že omenil, ne? težave njav prvega so državili tisti, ki se področili oziroma zakrivili. Kdo vam pride rado na misel, da je zapuha vse to? Ne? Albanistan, Irak, Sirija, Libijo še lahko dodate, ZDA. druga načelo znožnosti se dvame malo rešujejo v tole vrste tiste, ki to zmorejo oziroma so to najlažje privoščeje. Torej lahko, da je nekdo zelo odgovorni uh, za to ljubunjsko krizo, ampak gre, ampak gre za revno za žalvo, ki preprosto nima na straditevnih kapaciteti, ki se more privošče sprejeti več tisoč in deset tisoč ljubuncev. In tretji načel spoštovanja volje oziroma preferenci ljubuncev, to pa nisem tako pripličal da je to javno uradno načelo. Ne? Tam prak recimo je Nerovšek, bilši namestnik varobine človekovih prvic, ki je v studiju Sipi v ponedelje mm -hmm. se spriceralo na to načelo, takoč, da bi bilo srede narobe, če bi begunce skušali nasilo a, naseliti nekje, kjer noč je oživeti. Pravi beguncev, to načelo pravi prosto, ki te morate poštevati želji ali bojo v koncu. Ne? Če, bočejo, če bočejo vse 500 tisoč v Nemčijo in na Švedsko, ne, a, potem jih ne smete potem pri razdelitveni ključu ne, a, v skladu s votami, mislim, da so deljene posamele družave ač 2000, 1126, tako vprepeljati Slovenija proti njega ljudje. Sprej, ta tri načela sem zelo povori o frit Sloveniji, To je dobra novica, da bi se jih nočel misliti. Ker uh, če dopolnimo, ali uh, nadgradimo načelo odgovornosti, smo Slovenija nosi svoj del odgovornosti. Mi smo del koalicije voljnih, ki je začela, na, začela napad na Irak. Uh, smo del članice zveze NATO, ki je posedovala v Afganistanu. Uh, in v, v Libiji in Siriji, tako da nekaj govornosti za to, za ta kaos uh, tudi, tudi sami nosimo. Načelo z možnosti, to tu smo nekaj zmoremo narediti, uh, veliko ne, ampak nekaj lahko naredimo. Ne. Uh, tretje načelo pa nagolj, pisano nam na kožo, ker se zdi, da nišče moče iz Slovenijo. Ne. Uh, zdaj je vsi pekunci, ki lahko v prihodnih dnev, kdje so namenjeni na sever. In jim pa Slovenija, tako kot večini turistov, samo tranzitne. Zdaj samo skozi jih moramo spustiti, da niso več naš problem. Zdaj, uh, če upravimo vsa ta tri načela, se zdi, ne, da bo Slovenija nekje na, na redu v tej vrsti obovorni, ne. Veliko Uh, predvsej bolj bogatih in predvsej bolj odgovornih držav bo vred nami. In bi lahko rekli, še leko on je opravljal svoj, uh, svoje dožnosti, ki smo mi na vrsu. No, Tomas uspil, kaj lahko sploh storimo za telefonice, če to, uh, je to izkoliščno vprašanje. Kot je rečeno, uh, samo umeno, ker ste že sprišali, verjetno, uh, jo, naša vlast je zelo si zapena. Ne? ne boše da kaj je vlada govorila pred tre, tremi leti, da se zognete histerični zmedi, ne, ko pred 2 leti veljalo, da je, da smo sposobni nastaniti in na oskrbovati približno 20 do 50 beguncev, zdaj pa že imamo na enkrat 3.000 postel v razrejenih objektih in 2.000 a posilje razmerno v, v šotorih. Se pravi, lahko bi vesaj kratkoročno nastanjili in oskrbeli 5000 beguncev, ne. No, ampak so druge stvari, ki lahko naša država prispeva, ne. Eno je, kar najladne organizacije popozarjalo in zakaj se zauzimajo, ne. Zdaj, humanitarni viz, ki bi pospešili vstopke in nam mogo ga ulajšali državnih meja, ne, ki je večina Vsebov, res, vseh dokumentov, podjetja, da lahko svoje storijo, mediji lahko svoje storijo, oziroma so zelo dolžni ki so v veliki meri, kot rečeno, tudi s podcaški, neporočanjem in ne, komentiranjem, prispevali k tej sovražni atmosferi. In pa sami po samem svetu lahko nekaj storimo. Spod skrajni meje, meje, skrajni. Pazi lahko eh, se lahko, lahko z avtom zapreje te od hrvaške meje do avstrijske meje, ne? kar je veliko avstrijskih državljanov počilo, eh, ko je Mačarska skušala nevogočim peguncem eh, odhod na odhod v Avstrije v Nemče. Se pravi, veliko stvarije, ki jih lahko, ki jih lahko eh, stvarimo. Ne? Eh, Se pravi, naslednje vprašanje je kaj od tega, če so, kaj smo dolžni storiti, Zdaj, A se mi počas izteka, ne? Uh, izdreka, ne? Na čas, pomam uh, samo kratko omeno uh, ta resingular argument, ne? Uh, pa v tem argumentu je ključna, ne? Če pravimo prosto, če lahko nekaj storiš, zato da bi preprečil nekaj slabega, ne? Ali bomo v nekaj slabega, ne, potem se to doželja stoviti. Ob tem pridržju, da ti ni treba žalpovati nekaj podobno ne, primerljivo, moralno pomembnega. V tistem primeru ne, ribnika ste se sicer nič niče vlje nove, pravom obleko, ampak kaj je to v primerjavi z življenjem te otroke, ki ste da rešli? In tudi tu se lahko verjetno strinjamo, da ki evropske države ne, lahko poskrbele in oznatle, uh, biti integrirale dolgoročno, uh, se prej poskrbele za zdravstveno oskrbo, za izobraževanje, za, za uh, to, da smo naučili jezika, ne, uh, da smo vključili v družbo kot polnopravni člani, ne, uh, ti ljudje. Uh, in da bi to lahko redko slojili za uh, nekaj 100 tisoč ljudi, Zdoboljska kriza je prej slaba, mi je bilo jo lahko vsaj v neke mere priprečili milili, Ne Ne da bi ne vem, kaj moralno promenjnega za to, torej smo dolžni to zvariti, ne? To je ta preprost argument, uh, da bo dožnost, naše dožnosti, da pomagamo. Ne? Uh, kot sem rekel, uh, zapletne se potem pri podrobnosti če uh, pravite, smo nekaj storiti, ampak koliko. Eee, uh, zdaj koliko tega moramo storiti, kako dolgo moramo pomagati, koliko ljudi moramo pomagati. Predaj je veljalo, da smo izpolnili svoje tožnosti, da in se lahko svetimo drugim rečem. Jožnej obetnost in nekaj uh, to sta dva možna odgovora. Ena je sam njen ne, da smo Rešitve biomske krize lahko prispevati, samo še en delež, ampak ne več, in ne manj od tega. Se pravi, če je ta, recimo, predlagana s Tema, s ki jo predlaga Evropska komisija, ali Čejna komisija, ali Čejna z Junkerjem, da je nekdo, ki dodeljuje posameznim članicam. Ne? V skladu z nekimi objektivnimi kriteriji, kriterij, ki so celoletni bruto družbeni proizvod, število prebivalcev, št... stopnja brezposobnosti v državi in pa še št... povprečna števila prošenj za azil v zadnjih štirih letih. Ne? To so štiri osnovne kriteri, kriterije, katerimi so razdelili begunce po državah. Ne? Če je ta schema pravična. Na, če bi to vsake države, v Evropi, so pošte, pošten delež, če smo breme od njih lahko da je breme, uh, ki se ga naložili, večje kot breme, ki ga nosi ta druga država, ne? Uh, potem smo dolžni to, to narediti. Smo dolžni sprejet to, da dodeljeno deljeno polovico in Ki so te številke, zdaj se lahko Ampak v prvem krogu so poskušali prerasporediti 40 tisoč beguncev, uh, ki so vitežali v Grčiji in Italiji, ki so, naro, ki so bili v tem času najbolj premenjeni. Zdaj v drugem krogu pa poskušajo razdeliti 120 tisoč beguncev, uh, vključno za Mačarsko. To so begunci, ki so vitežali uh, v Italiji, Grčiji in Mačarske. Uh, vi pa radi šli nekaj drugega. Druge države ne morejo slušno posloviti, da jo preveč. Če ta schema, ki je pravična, potem je tako tudi uh, razpravljana, potem Slovenija torej pripada tisoč, skrb za 1126 od 160 tisoč. Ne, to ne zveni veliko. 160 Je pa res, da je ta schema samo začasna, nekaj se lahko zgodi, da v resnici treba oskrbeti 300, 400, 500 tisoč okay. To kar ključno, je, ne. mi moramo storiti to, kar naš poštev divi, što moramo prispevati nič reči od tega. Ne glede na to, ali drugi prispevajo to, kar. Mirovne, ali ne. Ko smo poskrbeli za 1,126 beguncev, kaj smo jim nastanili, poskrbeli za da so zdravstveno skrbljeni, uh, otroke, upisali v šole, in tako dalje, poskrbeli za izogibanje tečaju, karkoli še, uh, spada pod to vrstino integracije, smo izpolnili svoje dolžnosti. No, drug malo bolj radikalnost, radikalnost radikal, radikal, obrstejšče pa je, da če druge države ne bi bi morale, celosploh nič. Potem smo dolžni vzeti ustrezno večje te obremena. Tako smo se trebili sprebiti za vse te Ček, če, Ček, slovaki, poljaki, američani, savske in tako dalje, prevozeti svojega dela vremena, da okay. moramo mi prevozeti tako večje, kot je leža vremena. Zdaj, moramo storiti več, kot je. Dobro mišteno mm -hmm. od nas zahteva, da bi če povrati. Uh, ok, no to je Slovenija. Ej, razrediti, ki je najče, ki je tukaj gra, naša rostica, da je čez skratka. Omenil sem že te, te, te kriterije, na lahko jih kdo ne razpravi problematizira uh, Kot rečeno, 1126 do 160.000 beguncev mi ne zveni uh, kot uh, nerazumno uh, veliko brevne, ne za naši državo. končenje. Uh, ok. mogoče samo za ne, s tem končan, Ali slovenija res prevzema več kot pošten deležb, Zdaj, omenil sem, da so nekateri članici v EU, ne tega nismo omenili, ampak a, to je dobro vedeti, ne? nekateri članici v EU so si a, uspele skorajali, da v to skemo niso odličene. Zdaj, za njim obvezne kvote ne veljajo in lahko torej prosto presvojajo, koliko vzbruncev vzbrbenja. Če slob kakega. Ne? v veliko Britanijo, Irsko in Polnisko. To je nepošteno. Ne? Prejeno vreme, ki smo moramo razdeliti, tri države moče o tem sodelovati. Če dodamo še, še druge države, ne? ki smo rekli, ki morali biti v tej vrsti daleč pred Slovenijo, ne? države Amerike, ki so vse to zakupali, uh, in ki imajo veliko večjo integracijsko abaciteto, kako tako temu rečimo, ali psvorticisko, ki bi lahko sprejeli veliko več boguncev. So bile pravili sprejeli recimo samo 10 tisoč po zadnjih <koh> podatkih. Uh, Saudska Arabija je sprejela še enega samega računca. Enako Združen irabski emirat, ki sprejeli vse drugate države. Uh, tako da zgleda nekako, da oni uh, niso prevzeli svojega poštenega deleža, zato je na pa, nas padlo več kot pošten delež. Premenim. Ampak, za bovo na to vprašanje, ne, treba pogledati malo širši kontekst, se pravi širša perspektiva. Na svetu je 60 milijonov begumcev, to je Še nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako veliko, da bi jih ubili ali da bi jih toliko, toliko, toliko ljudi na teku. Za 35% tega je bilo državah tretjega sveta, spektakularno v revnih državah. 340 tisoč škotark je zdaj na vrhu, ali na vrhuni Evrope, ne? je, mislim, da je primerjavi s 500 in nekaj milijonov prebivalcev, nič cela, nič šest cele vstotka uh, Evropske epigravstva. Uh. Če to primerjamo z enimi drujmi ne? Uh, sosede, selske sosede, Turčija, Milodamlja, uh, uh, Libanon, uh, Egipt, uh, so, poskrbujejo, <coughs> nekaj pa, v debunskim taborišči, tam živi reza v reznostnih razmerah, Na milijone ljudi iz Turčije, samo v Turčiji je skoro 2 milijona sirskih beguncev. Mi smo jutra do večera pripirali 300 tisoč, 350 tisoč, oziroma zdaj še zelo samo 160 tisoč. Uh, Libanon je vsak četvrti. na štiri prebivalce pride en, uh, en begunec. Zverej, če je res, da ene države močejo pri, prizeti svojega uh, deležna premjena, hkrati res, da druge države uh, delajo veliko več, kot so došli. Ne? Uh, Slovenija se zato zanesljiva na značno v istini, ki delajo več, uh, prispevajo <coughs> več, kot je njeno šten delež. Tudi čez tašnjevila 1126, še, še poveča, ne? Uh, no. Negože še Če bi bili bili glede ne? A se ne bi ustavili uh, na prvem varnem kraju. Torej, pokunaj se nekdo, ki iz države pred državljanskom vojno nasiljenim, preganjanim, političnim, obreskim <tose> <tose> in pod. Ampak kako hitro ja, prestopi mejo, eno varnem, zakaj, zakaj ne ostanejo tam? Torej v Turčji, v Jordani, sprej v sosednih najbližnjih držav. <tose> <tose> ja, v je res mogoče te prunjsko krizo rešiti, za enim od naslednjih okrepov, ali pa kombinacijo teh. Prosto voljno vrnitvijo publikumcev nekaj domove, to je ilozorno, se mora najprej voljati načat, Mora slednji premirje, se mora začetni proces, a, politični proces, omenjave oblasti, tudi pravi glašarja Asada, ki mora, mora zamenjati nekaj kvalicijska vlada ne? in se pozdajlje. In bi, se morali, in bi tam ne? ta morala poskrbezena organizacija. Predne se lahko začne v dugunce grače. Druga možnost je torej nima lokalna stranitev v dugunskih centrih socijalnih držav, ali pa nima preseditev v podaljene kraje. To je to, kar se zdaj dogaja. Ne? A, se pravi, če je ve, če je ta prva možnost v prenutnih razmerah neizvedljiva, zakaj ne bi od preostalih dve kraje zbrali druge? Zakaj bi evropske države raje povečale pomoč sosedom, uh, srčkim sosedam, sosedam ne? Uh, in jim pomagale oskrbovati povprečnike tam, v bližini njihovih domov, od da se bodo najlažje vrnili? Ne? Uh, s tem bi tudi prihranili tveganje, ki ste jih poznali z, z uh, Begom v, v Evropi. E, Zdaj je to, ko zna za Evropske države, manj gorejša in cenejša rešika, ko ja. se zdi. Mislim, da so odgovorili tukaj jasne. Ne? Prvič, te, te precej neovnejše države, vse te države so precej neovnejše v Evropske, ne? so že tam presegle svoje integracijske možnosti. Drugič, razmerje v teh ljubonskih teoriščih so neznosne in človeka nevredne. Tretjič lokalna nastanitev in kratkoročna rešitev. To, <trati>, uh, palestinski begunci pridejo na misel, ki ne? so nekateri že 50 let begunci, torej begunstvo je njihova osoda, njihov način življenja, nikoli se ne bodo mogli vrniti uh, na svoje domove, ker jih je Izrael zasedel, okupiral in nameraval vrniti. In mega jazkala ni, da se to, ne bo to zgodilo tudi sirskim ali iraškim revolucem. Uh, Konc je kakšna miroljubna rešitev sirske vojne na, na ljudiku. Al pa iraškega kaosa, ali pa afganistanske vojne, ki se zdi, da talibani pečemo knjižijo uh, uh, nove, nove zmage ne? na boju proti uradni uh, vlasti. In končno, ne, nekateri od teh držav so sami politično nestavljeni se slozijo na robu državljanske vojne. Uh, ja, ok. Občasno tisto, da se vrnemo na to, zakaj niso zdaj priznali Evropejke, da se borijo in da ne branijo svojih domovin. Am je to izrastka vpetnosti, da bi nekam daleč, proč, ročno ne, ne teko, tvoje izdvomiš družino in tujo družino. Uh, še opet na zaključek. Slovenija, ne vem, smo vse vse dokazali, ali smo v tem priključali, v aktualnih krizi lahko pomaga in to dolžno pomaga. Čeprav samo ne more storiti veliko, ne more prespevat pošten delež. Sprej, ko imamo enkrat skemo, kaj mora to in je to vreme koliko, koliko pravično porazdeljeno, potem moramo svoj delež stoliti. Uh, In to tem bolj predvoslednjih storila veliko, če pogledate številke, koliko prošen za azil je Slovenija odborila v zadnjih 10 desetih To Je to sramota za našo državo, ne? In kjer za razpater teh držav vse sklošen kaos, posrednja ozdoborna, sem rekel. Mi smo pisleniki, člani koalicije voljnih, odpirali smo ameriški napad na Irak, ki se vse tukaj začelo kuhati. Uh, in smo tudi uh, zvesta, ne, in govorijo članice, zveze NATO, uh, ki je sodeloval torej v vojni v Afganistanu, v boju proti Libiji, in ima tudi zdaj nekaj svoje pretenzij v, v Siriji. Okay, pa. Povedal, ne? Da bo temu, kar je povedal, sedila še razprava. Če se to preseči, ni nič hudega, ta zmota je dovoljena, ampak tukaj, tukaj ga imamo in ga lahko izkoristimo za to, da mu postavite vprašanja, in da se stvar razvije v neko diskusijo in v nek nadaljni proces. Zato, mislim, ne? Če se zdaj pomisli, da boste takoj postali begunci z te sobe, smo se malce prenahili. Kolega vzadnje bi že nekaj prašal, potrebno se bodo tak pa prejstavljate, da prošlo prošle vse eno dobro, Komu smo Ker Če čemur za če dolžnost ni, dožnost nekomu, govorimo o dolžnosti, pika. Pa je to zunaj. Budi si temeljit, temelj, da je ne glede na to, kako pojem, ki je nekako pa imamo morda vprašanje za etiko, in presega praktično etiko. Pa, pa, pa je tudi redo, če rečeš, da se s temi zdanjem boste ukvarjali. Če pa se vam dalo, da, pa če vas da Povsod, razglasite, kaj je ta vaš moralna dolžnost, zelo zelo odgovorna. Tega, kar sem prebral, je zelo pomemben. Ker jaz tega ne razumem, pa se z filozofijo ukvarjam tudi že deset let, pa sem obiskoval vaše predavanja. Način, ki jih imamo, je že nekaj. Če vam ne. <laughs> <laughs> <laughs> ja, to še vedno ni jasno. Jaz ja, ja sem predstavil en argument za dolžnost. Če ste predpostavili, da gre za dolžnost visoko tuk tuk ni ste razlagali pojma dolžnost. No, a Singer, zlagan. Singer ne pravo ravne ne uporablja izraza dolžnost, ampra bi morali ali pa moramo kakor kakor okay, iz neke teorije sledi najspo X to pomeni. Iz katere teorije sledi to najspo X? mislim da je a, verjetno poznate ta njegov tekst, ne, on, a, Verjame, da je to načelo, ne, da če lahko nekomu pomaga, če lahko priprečiš nekaj slabega, ne da bi moral kaj pomembnega žrtvovati, potem se to dožem storiti, ali to moraš storiti, ne, da je to načelo neodvisno od a, konkretnih moralnih teorij. Ne. On pravi, a, da je to celo, odlika tega načela je, da je enako sprejemljivo za recimo konsekvencialiste ali utilitariste, ne, ki gleda samo na posledice, da jan, in za deontologe, ki mislijo, da obstaja neke apsolutne omejitve našemu ravnanju, ne da so ene vrste stvari take, da jih nikoli ne smemo storiti, ki so preprosto napačne, ne, okay. po sebi. Če moje ravnanje v skladu s tem algoritmom neposlabča sposobnosti mojega življenja, zakaj bi se jaz držal te v skladu s tem algoritmom, ki se sliši sicer skor naporno, pok zgolj po je ker hrščansko za haj Ne razumem zdaj, zakaj bi morala izpolnitev moralnih dožnosti nujno izboljšati vaše življenje? mojega se ne bo če Ja, če ste brezvesten človek, ne. Če pa to to raka. pa če Po velja, da je slaba vez, da so očitki vesti, ne? da so ta neformalna sankcija za kršitev moralnih norm. Ne? Tako da, uh, jaz vam ne želim raka, Bog ne daj, ampak če ne boste naredili tega, kar morate, pa to ne, ne velja samo za begunce, ampak za ne vem, varanje partnerja, laganje, goljofanje in tako dalje, uh, da se boste vse slabo počutili zaradi tega. Ne, pa se ne, pa ne. Prima, pa Ja, Potem vam pa ni pomoči. Ja, to je ena, to je ena značilnost cibopato, To je res. se tega da To je res Domnevam, da preprosto na, na osnovi pogajalskih moči, ki si lahko privoščijo. Da ki jih nihče ne more prisiliti, ne vem. Jaz eh, kot rečeno vem, da velika, za veliko o vemo da, ima, da je deležna celega, ali da je se je uspelo izpogajati cel kup izjem od tega evropskega reda, eh, pravnega ne. tako da eh, lahko, da je tudi, tudi ena od teh stvari, ne, da je določenih ukrepov ne more osiliti eh, ali pa naložiti brez njega soglasja. Ne. ne vem, kako je za Irsko in Dansko, mislim, na Danskem vemo, da je eh, z ničarsko vlado. Ne? Uh, pred kratkim sem bral celo, da, je, da, da za eno visoko funkcijo ne visokem komisarijatu Združenih narodov za begunce kandidira prejšnja ministrska predsednica, ne, predsednica prejšnje vlade, ki je sicer socialdemokratka, uh, ki jo pa krasi, to, ne, krasi cel kup ukrepov proti imigrantskih, uh, tako da imamo uh, še eno lepo ironijo. Ne? Uh, ampak uh, ta e resutne, misem nisem pravnik, ne? tako da pa tudi ne poznam prava Evropske Unije. Uh, Kolikor vem, je bil to samo predlog uh, uh, Komisije, ne? in uh, tudi države, te više grayske četverice so temu nasprotovale kotamo obveznim. ne. In tudi Naš premijer, ki se vsako jutro, ko se zgodi, pa kar se vsako jutro se da mata neke nekaj v glavi, ne, sta tudi se najprej strinjala, veselo z kvotami, zdaj pa jim nasprotuje. Ampak jaz spet Tako da tudi Slovenija očitno se ne strinja z obveznimi kvotami, te države jim nasprotujejo, kolikor vem, zato ker je dokaj predvidljivo, ne, da bo ta razred ostal za v bodoče. Ne, se pravi, Najbrž se bo izkazalo, da ni samo 160.000 beguncev, ki je treba skrbeti, ampak je 500 tisoč, ne? in bo ta razmerja ostala, kar pomeni, da bo vsaka država dobila ustrezno, uh, ustrezno več beguncev ne? Uh, na svoje, svoje pleče. Uh, se pravi, jaz tega pravnega vidika ne poznam, tudi ne, ne verjamem, da lahko katerikoli organ Evropske Unije prisili, posame znečne, članice, ne? da sprejmejo toliko beguncev. Lahko pa, da se motim. Ne? Upam, da se. A, ja mislim, da je to pomembno hitro uporanjeno s tem argumentom, ki ga eh, sicer premijeji, češke, slovaške, polske, pa Orban, pa da daj namrej, pač eh, povdarejo več čas, da če nekako boč ja nimčijo, jih boč da ta Poljsko. Mislim, lahko ga daš začasno, ampak ta človek ima idejo, da bi živel pač nekim drugim, to ni nekaj rešitev, V ne? kontekstu e, tega zotrega predavanja je razumljivo za neko, je, je, se strinjam da, to, rekom, da je to zgovor, ampak a dolgo rok je pa resno potem definitivno dobra rešitev na dolgi rok, ne, ker pač lahko kot živijo s Slovenijo pa najbolj pomenklo, ki, ki ja, ideja da bo še niks. Ja, mislim da, je, mislim da je, bil to tudi čerare argument, ne, proti kvotam da mi nočemo siliti ljudi, da živijo tukaj, če nočejo tukaj živeti, ne, kar je zelo priročno sicer tudi, ne. A, kot rečeno, ker nihče noče zgleda tukaj živeti. A, tako da si lahko oddahnemo. Jaz ja se strinjam, ne, da je to, da je to relevanten, moralno relevanten pomislek. Ne. A ljudje hoče živeti na, Pols, na, na, na polskem tiki, ki jih nameravaš na polsko, a, na polskem na polsko odpeljati, ampak vkrati se mi pa ne zdi, ne, da, je to, da je to odločilno. Mislim, vse, spet ne poznam prava mednarodnega, ampak zelo dvomim, da begunec lahko odloča o tem, kje, bo, kje si bo poiskal za točišče. Tudi če podrobnosti, koga bo zdal zdaj na polsko glede? Ja, prej, vsej begunci to počnejo, ne, ker a, a, v resnici bi morali zaprositi za zatočišče za na Mađarskem, ne, ki je prva EU država. ne? To je tudi, kolikor vem, po te damljenski pogodbi in tako dalje, ne, a, da mora begunci a, za azil zaprositi prvi državi ne, in ga potem ta, ta postopek tam steče. Ne. A, In se temu pač izognejo tako, da ne zaprosijo za azil na Mađarskem, ampak skušajo priti v Nemčijo in tam zaprositi za azil, ne. Zdaj domnevam, da tudi, če se bo ta igra obrestovala ne, in jim bo uspelo vsem priti v Nemčijo in tam šele zaprositi za azil, ne, da, da jih bo ravno tako razselili, ne. ker je malo verjetno, da bo Nemčija vseh teh pol milijona beguncev pogautnila ne na druge države pa to breme ne bo padlo. Mislim, Nemci so v enem trenutku bili zelo velikodušni in, in so odprli da vrata 800 beguncem, beguncev, naj bi bili pripravljeni sprejeti do konca leta. Ampak mislim, da so se zdaj malo potegnili nazaj, ker je začela glava boleti, ko so prvi tisoči beguncev začeli prihajati čez mejo. Ne, in so se s tem čisto praktičnimi, logističnimi problemi, kam jih dati, tako da a, spravi, ne glede na to, spravi, na te pravne vzance, spravi, kje zaprosiš za azil, kje ga dobiš in tako dalje, mislim, da bo, a, da, da bo do te razdelitve morala priti. Ne? In a, ja, lahko, da bo ti ljudje bežali iz teh azilnih domov ali a, kjerkoli bodo že nastanjeni, ne? In jih bomo, ne vem, ali bomo lovili, nasilo silo vračali ali kako. Uh, upam, da bo tega čim manj, ne? ampak, uh, kot rečeno, tu pa sem sam tako uh, razsepljen. Ne? <laughs> Prav, vidim vidi da ne moreš nikoga sili, da nekje živi. Po drugi strani pa konec koncev uh, ti gre za kožo, ne? ti gre za življenje. Iščeš za točišče in zakaj ni vsako zatočišče? Dovolj, do, vsako, ki je dovolj dobro, zakaj ni, uh, zakaj ni ustrezno, ne? zakaj mora biti ravno najboljše. Drugo so pa primeri ne vem, združevanja družin in tako dalje, ne? Uh, ki so pa mislim, da predvideni tudi v, v mednarodnem pravu, ne? kot razlog za, <clears throat> za nastanitev, recimo v Nemčiji, če že imaš tam sorodnike. Pa, Jaz mislim, da je absorpcijska sposobnost še dosti večja. Ne? Če vemo, da je 70 tisoč beguncev, ki so prekopali čezatlantsko in da je prišlo v Slovenijo, da, da to, to ni vprašanje. To je bilo eno vprašanje, zavezno z recipročnostjo, v smislu, zakaj so ljudje toliko v Evropi preko ksenofobni. Vse posode je nekaj bolj, drugi manj oziroma kventarne zanima na to, ker mar si dobi sprejo ampak si razmišlja, ampak če pa jaz bil, recimo bi morali z Europe, sigurno tak tako da ne, ne bi bil sprejet. Če pa bi bil sprejet, pa bi moral se ženske veneče obleči ali pa, kakor poli, neke norme, ki, ki prez doma bi bila ni ne visile kagumci v teh državih, se, se živi, In zato, kman, En del bo odgovara, zakaj so ljudi, tako se kar In, si kar fogli. Pegunci pač, ne vem, kakšen pač je tukaj komentar, kjer je tudi sporočil? Ne, ja, jaz sem pripričan, da bi, kolikor jaz vem, tisti, ki so bili v Siriji, trdijo, da so sirci zelo vzpoljubni ljudje. Zdaj ne bi imeli kam, kam dati, ker je večina hiš porušenih, ne, ki padajo tade bombe, ne, granate, tudi rakete in ne kaj vse kakih tam. Ampak uh, se pravi, če zamislimo obrnjeno situacijo, sem prepričan, da, uh, da bi nas, nas oni sprejeli, ne, z uh, zaprtimi rokami. Uh, to da smo mi kristijani, dvomem, da bi mislim, kristijani tisti, ki med nami ki so uh, dvomem, da bi jih motlo, ne, uh, Za pa ne vem, kot rečeno, da sem omenil ta tolko, to tokov tolko kolumno, mislim, da je, da je to ed, edno od razlogov ne, za to ksenofobijo. E, edni je, eh, kot on pravi, ne, da je, eh, oblikovanje javnega mnenja ni več v rokah javnomnenjskih voditeljev. Ne. Se pravi, da je novinarjev, komentatorjev, ljudi, ki se kaj, kaj spoznajo na stvari. Ne. Ti nimajo več nobene besede nobene autoritete v razpravi. Ne. Se pravi, informacije tudi popolnoma nepreverjene, že na prvi pogled, neresnične, ne, krožijo čisto prosto. Ne. In ljudje, pač verjamejo to, kar hočemo verjeti. Cima en tipičen primer take manipulacije, ne vem, če ste to videli, ko to se pa je širi, ne, z svetlovno hitrostjo po spletu, ne, je, ta, uh, je ta fotografija ne, ali posnetek, ki bi naj uh, tile... Uh, srci ne, za zastavo ISIS-a, to vklip od teh nemških policistih. Ne. In to naj bi dokazovalo, da, da je to vse skupaj, samo ta begunska kriza, ne, je samo uh, izgovor, za, uh, ali pa orodje za islamsko državo, ne, da spravi v Evropu čim več teroristov, ne. neopazno. Uh, izkazalo se je, ne, po par klikih lahko to gotovijo novinari, ne, da je ta posnetek tri leta star, da je šlo za, da to najbrž to ni uh, zastava islamske države in da je v resnici šlo za uh, muslimane, ne, ki so se, mislim, muslimane, arabci kakorkoli v Nemčiji, ki so se <clears throat> zbrali na protiprotestu, mislim, da je šlo za tole kaj begida, to je protiislamsko eh, gibanje, ne, je imelo svoj zhod, eh, protiislamski zhod, ne, in eh, tile, eh, ta skupina se je tam zbrala, da bi protestirali, protestirala proti tem nacistom, eh, kot so jih videli. Zpravi, šlo je za tri leta star posnetek vzet očitno iz konteksta eh, in dan v ta novi kontekst, ampak ljudje to množično delijo to spletu. Ne? In to, brez, to slepo verjamejo. Zakaj? Je Zato, ker potrjuje njihove stereotipe in predsotke. Ne? Ampak za predsotke in stereotipe pa mislim, da na tem toko upravičeno krivi medije. Ne? Ker, če rečete sir, sir, sir, sirci, ne? Uh, ob besedi sirec, sir, sir, sir, sir pomislite na muslimana, o besedi musliman, pomislite na nekoga, ki obglavlja novinarje uh, in se razstreljuje in ne vem kako. Se prej, prva, druga asociacija z temi ljudmi, v katerih bi morali videti žrtve, ne je, da, so, da je to nekdo, ki nas ogroža, ne? Da, to, da so to potencijalni teroristi. Ne vem, ne. kaj pravno na muslemane že gledamo z nekraturnih pred znakom poveni. Vsi članki, kjer koli v medijih se pojavljajo, so napisani z nekraturnih pred znakom. Ne? Uh -huh. Pomenite že v oslovi ljudje nekraturnih pred ne? znakom. Tako se prej dobro rekli, zakaj so oni za nas ljudje, ampak so muslemani. Uh -huh. Mislim, da je to latentno v, v Sloveniji. Mislim, bosanci, ki so pač paradigmacki slovanji za nas, So, so naš notranji sovražnik že od nekda, mislim, Miha Macini ima veliko kolumna na to temo, ne. A, lahko pomislimo tudi na Ahmeda Pašiča, ne, ki je na jesenicah veliko dobrega, veliko dobrega naredil, ne, a, za svojo pobudo, ne, veliko stvari premakno, ko je kandidiral za, za župana, ne, e, je pa bilo naenkrat to vira, ne, da, je, da je musliman, ne, In se je moral potem na zadnji izseliti, spet nazaj v Singapur, tam že, ne. Se pravi, eh, mislim, pri nas je, zdaj pa ne vem, a so, so turški vpadi za to krivi, ne? Očitno imamo vrojen strah pred, eh, pred tujci itak, ampak zdaj je ta tujec očitno musliman, ne? Ne vem, nisem antropolog, nisem psiholog, ne? Verjetno vsa, vse te razlage se sestavijo po koščkih, ne v. Če A tako da to, da jaz verjamem v Sibirjev argumento, pomeni, da jaz temu argumentu verjamem zato, ker želim verjeti temu argumentu? Uh, ja. Lepo, lepo če mu želite verjeti, mislim, da je glavni problem tega argumenta, da je sklep izrazito proti Ker Kot sem rekel, večina ljudi verjame in hoče verjeti, ker je to tudi udobno verjeti, da nam ni treba nič narediti. Ne? Ker, če, če smo res dolžni nekaj narediti, potem pomeni, da bomo morali ta denar, ki ga zdaj zase trošimo, trošiti za druge. Ne? Da ne, vem, ne bomo 50 evrov zapravili za telefon ali aplikacijo ali ne vem, računalniško igrce ali novo srajco, ampak bomo morali nameniti za, za ljudi v stiski. Ne? Ne vem, revne, tiste, ki žijo v pomankanju, begunce in tak dalje. Okay, Tako dalje. Tu ni prave, uh, ni prave, ne vidim prave motivacije, uh, da bi nekdo hotel vrjeti uh, Singervemu argumentu, mislim, okay, da mora... je proti intuitivno, potem ne more imeti konsekvence v oblike občutka slabe besti. Če proti intuitivno, ker potem je meni intuitivno, da mu ne verjamem, pa nimamo nobenega občutka slabe besti. Potem se to ne more poravljati od detektor, psichopato, katero sugerirajo, poletica, primus. Saj, to je za večino ljudje najlažji izhod, je, da ne verjamete sklepu. reče pa argument mi ni pripričal. Jaz, jaz dožnosti, ne nobenih novenih dožnosti. Naj ljudje, kar umirajo, naj za niko skrbi tisti, ki jih je, je spravo v to situacijo. Ne? Jaz to nisem. Ne? Ali pa, jaz moram poskrbeti za svoje otroke, ne vem, za, za svojo družino, za se. Sej, Veliko, vsej, to je tragika tega, te razp celotne razprave, je, da uh, je ta argument malo ljudi pripričal, ne? In pripričal. To, to pa je tudi tragika filozofije, da z argumentijo veliko teže ljudi pripričati kot s podobami. Ne? Sem pripričan, da se argument, uh, uh, in uh, precej šipkejšo, to retorično moč. Ne? Kot pa tista podoba tega Alajša, Kurdija, ki leži na njegovem na Turški obali. Zahvaljujoč tomu, da se tam nekaj lepo zgodi, da se tam lepo zgodi, da ne<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Mordeen, ne samo nekaj, ne samo nekaj, kar jih lahko že mislimo neko vsak je v situacijo, gremo v službo, pa vem, srečamo neko, ki je naslabo, pa reži na cesti, pa se tih krati vodi v službo, pa to je rovnako, pa se da malo viš, kaj zdaj bo, neče zavodiš, td. Ne, Ampak se zdi, da se tukaj nekoslovno sprašanje, ko zdaj Alič sregerira, pa se on kdo je krijo, da on tam, se bi se razve zgovarjal, se sam krijo, da se je bi bil rovnako, da se tako poslušilo izmahne, se to kaj je tega človeka, ki zdaj rabi pomoč, ja se mi zdi, da začutiš vse do to dožino, da bi imaš mislim recimo, če živi, pa nekaj so potem posledice. tu se mi zdi, da z njih me, če ne vidiš, da ti eh, je to nalaže potem imaš Ja, se tem iz iz tega, da imaš neko ki psihologi temu pravijo kognitivna disonanca. Ampak, s tem ljudje znamo živeti. S kognitivno disonanco. Ne? To je, veliko, veliko strategij smo razvili, ne? kako živeti z z občutkom, ali pa kako se znebiti občutka, uh, sla, slabe, slabe vestine, ali uh, pa očitkom vesti. Kot rečeno, en, uh, eno je, da si rečeš, okaj, ta tu leži, ampak nekaj drug se, se za njega ne briga, torej očitno ni nič narobe. Mislim, zdaj, psihologi, psihologi so teh eksperimentov naredili še pa še. Ne? Preprosto je to, da uh, se pravi konformizem igra določeno, deločno vlogo, uh, to da nočemo izstopati, uh, potem udobje, uh, Se pravi, ti možeš biti čez pet minut službi, ne? Če se že z tem človekom začel kvarjati, da gaš moram nazaj na mogoče celo bolnico spremenjati in tako dalje, ne? Boš uh, se presna popal težavi nervičnosti, ne? A uh, zakaj bi si jih ti, potem se rečeš, bo že nekdo za njega poskrbel, če če, če res hudo, ne? se bo že nekdo za, za njega pobrigal, ne? čez 5 sekund, ko bom jaz šel mimo. Ne? Sprej, veliko teh slepilje ne? In, in, in samo prevar, ki Sedaj, kar se pomenja, nekoli ta premer, takšen škandar in takšen odvoreče, se to pač ponavljali, nekrati, tudi nekaj. Se mi glede, da je ljudje se, se samo zasljubili na način, ko nekaj počutimo, da nisam te kručaje, tako pa je ga dosti to pa ravno boče vsak račun na sekolite drugi, pa te vaša. To ja. ja, Ta primer je posebej zagatn, ker tu ne veš, a je kdo drug kaj je naredil. Sva redi tista dobi, ne. verzija ribnika, ki se imajo jaz da stoji kup ljudi okrog ribnika. Ne. A, potem veš, da nihče ni skočil noter in da mora, da ne boš štip, kot taj v primer V primeru Kitty noveze. Si pa, si, si pa lahko rekel, okay, so so oni to boljše vidijo, ne? ki vidijo, kaj se dogaja, ne? Uh, ali pa ne vem, imajo telefon, jaz ga pa nimam. Ali pa ne vem. Nekdo je že poklical ne? policijo, v resnici je pa ni nihče. Sprejem v teh primerih, ko pa ne veš, da so drugi a, to storili, kar bi morali ti, ne? in so te odvezali do na nek način, ne? a, je, pa še, je pa še težje. Ampak mislim, da to ni ta primer, ne z begunci. Mislim, da je tu bolj ali manj jasno. Ali pa, pa, kdo, kaj, kdo kaj počne in... Uh... Samo se, še, da sem, da tako, dira, se zita, sem, mislim, se pare, ker smo se tukaj govorili da je se ker se zita, zato da se govor pa to se sveti, a, na čim čokamo. Tako se bo so tako na sobote, pa potem uh, se lahko zavijem v to lastno odlobje, ampak uh, se mi da je zato premožen da si zati samo, ne vzira, da bi zdaj pa bilo skrveli. Hvala se je kot, ki gledu, kod, da vzira, uh, 25, preveč to se mi zdi, Ja. Čakam, <laughs> Samo, to je ena možna razlaga za to šizofreno ravnanje naše vlade, ki je pristala na kvote, pa potem spet ni, pa se strinja, da jih moramo nekaj sto vzeti, hkrati eh, pa 11 sircev vrača na mačarsko. Ne? Popolna neumnost. Ne? Uh, v skladu med meddržavnimi sporazumi. <laughs> pri, pri čemer imamo krizo takih razsežnosti, da se vsi strinja, da vsi da se lahko nekaj obrišemo s tistimi sporazumi, ker če bi se res po tistih reviljcih ravnali, ne, potem bi zdaj ti vsi ljudje čakali v čovnih v Egejskem morju še, ne, vseh teh 100 tisoče, ne, zato, ker še prvi ne bi prišli skozi te birokratske procedure. Ne, ali pa bi jih Makedonci Grkom vračali, pa Grki turkom pa tak dalje. Ne? Tako da uh, mizem, ravnanje naše vlade je res uh, uh, res za za učbenike, ne? Res ste recimo, nekdo noče ne? nekaj določe, nekaj določe, nekaj določe države, ali pa iz to vloče, recimo tako, kateri države, potem mora, mora omeni, tako kot, če to smo so prevzeti, pa mi več je delovno premena, ne? Ali moramo res? Ali je to stvar moralna odgovornost? Ne? Če ne nekdo noče, nekdo pa potem mora? Ne, jaz sem to ponudil kot dva možna odgovora, ne? Ne, en je ta Uh, ko, ko mi svojo opravimo, smo izpolnili dolžnost in, uh, in nas več to ne briga. Ne. Ampak uh, s, tem, s tem se že Singer ukvarjal, s tem svojim, uh, svojim člankom ne 70 ne, ampak on je pa zagovarjal to uh, radikalno stališče, stolišče. Ne. Ker verjetno se lahko strinjamo, ne vem, uh, koliko lahko darujete na mesec, če zaslužite slovensko povprečno plačo, ne, potem verjetno 50 evrov bi lahko dovali, ne. Ampak s tem ne boste, boste niti ene osebe rešili, pa mogoče eno ali dve, ne. Kaj pa vse ti milijoni drugih, ne, kaj pa 14 milijonov otrok, ki, ki umira, ne. Uh, Singer, Singer je takrat trdil in dokazoval, ne, da, uh, ja, če drugi ne svojega svoje dožnosti, se vaša usprezno poveča. In to tako dolgo, ne, pa do, do te mere, dokler sami ne dosežete točke, ko, če bi še več naredili, bi prestoplili na drugo stran. Se pravi, bi, ne, ne bi bili več sposobni pomagati, ampak bi rabili vi pomoč. Ne. Se pravi, do, a, v morali bistvu morate svoje premoženje, bolj ali manj, in razdeliti svoje, svoje prihodke ne, a, do tiste točke, ko, če bi še več dali, a, bi postali odvisni od pomoči drugih. A mislim, da je to, ne samo proti stališče, to je kasneje tudi opustil, to idejo, ne? in je šel bolj na nekaj na tole srednjeveško crkveno desetino, ne? Se pravi, da, da, da izpolniš svojo dolžnost do ljudi v ki če daruješ desetino svojih prihodkov. Se pravi, če si v tej privilegirani skupini Uh, sprej razvitih razvite zahodne države ne, z vsaj poprečnim, če ne nadpoprečnim pri, eh, dohodkom. Ne. Uh, tako da, podru, ampak mislim, da imamo tudi to drugo intuicijo, da nekdo mora za te ljudi poskrbeti. Ne. Res je ni pošteno, da moramo mi narediti dvakrat toliko, kot nekdo drug, ali pa, moramo narediti dvakrat toliko, ker nekdo drug ni nekdo nič. Ne. Ampak nekdo mora Nekdo mora to narediti. Ne? Uh, tako da, mislimo, ampak te intuicije verjetno nišče ne deli. Da nekdo mora, torej, če nišče drug, potem pač mi. Čeprav smo že. Uh, no, pa upam, da potrečeno jaz sem dokazoval tako bolj po bližnicah sicer, ne? Da teh 1126, pa še krat pet, verjetno še vedno ni naš pošten delež, tako da, da na ta način ni, ni na voljo. da se v resnici lahko naleti na kakšno posebno in kde je poživljenje, kje je ta neja, s katerimi so bili morali sprijeteti. Zdaj o dolžnosti, kot se pravi, da se osebno nismo toliko pogovarjali z tega osebnega vidika, kaj je konkretna dolžnost Francije, Minodefe, Južestine in tako dalje. In zdaj je to vprašanje naslednje da a, pride do izjemnega namala legumcev na Slovenijo, ki se njej je v 10.000. tisoči. Ja? Vse kapacitete naših legumovskih centrov so polne. In potem pride do porizničitve tega, kaj je Mago Elipčič pravzaprav samo v svojo manipulaciji predvago doširil preko Facebooka in CCR, da bo vlada bila crve sprela zakon, po katerem bo moral vsak slovenec, ki to zmore na svojem domu veliko postiti kakšnega... Vsaki ima, vsak, ima prazna soba. Vsaki ima prazna soba. Moje vprašanje je zelo nastavno. Recimo, z nekimi modalitetami, ali se bi takšen zakon zdajel radičen, bi bil spremljiv, bi bil na ravni kakšnega govoriš kot o naši dozmosi. Uh, to, je, to je zelo hipotetičen primer, kot smo rekli, Niti, še, tisoč, še tisoč beguncev, ki bi hoteli pred nas ostati, ne moremo najti šele uh, na deset tisoče. Uh, ampak recimo, ja, da so, recimo, da so vse sosedne države zaprle meje in uh, so ti obtečali pred nas. Ne. Uh, Če je Angela Merkel je ravno nas proti, CERAR je raje v tem primeru. Ne. Ona je ponudila gostoljube 800 tisoč beguncem. Ne. Uh, ne vem, če je to najmanj boleča rešitev, ne. Uh, se mi zdi, da se da danes hitro zgraditi brežetski center. Uh, to, to bi bilo. To bi bil prvi ukrep. Ne? dodatne bi begunske centre. Z drugo, seveda vlada lahko pozove. Mislim, da je nekaj začela ministrstvo za notranje zadeve evidentirati ne? privatne kapacitete, nastanitvene. Se pravi, ali sem to, ali to mogoče šala ne? na spletu. Se pravi, a, pozivajo ljudi, ne? ki so pripravljeni a, vzeti kakšnega begunca k sebi. Ne? Da se, da se oglasijo, in bo potem, verjetno, naredili nek se znam. Zdaj, to je kar drastičen poseg ne? V, v zasebno življenje, ne? pravico do družinske življenja, ne Kaj vse, pravico do zasebnosti in tako Tako da, v, težko si zamislim tako skrajne razmere, ne? da bi to upravičevali. Se pravi, ja. Se pravi, če ti ljudje ne imeli kaj spati, če bi bila zima, ne. če bi bile vse kapacitete države polne, ne. če bi uh, ljudi že nastanili po vse tistih tisti ljudih, ki so prostovoljno voljno ponudili ne, svoje kapacitete. In dalje. Uh, če bi v šole in delovadnice nekaj vse že bilo polno, ne, ja, potem mislim, da bi uh, da bi kot izhod v sili ne, ta krep bil pravičen. Ne mora si pa zamisliti, da bi v realnosti v tega prišlo. Ja. Prašam samo, um, torej, če bi se to zgodilo, da je BKC-tete, pač, koliko lahko tukaj spremljena upolna, kaj bi se zgodilo, pa bi ti, kaj bi se tudi pri nas ostali, se nasilili, živeli življenje? Kaj bi se zgodilo z našo politulo, z našo v Ker namreč oni, koliko vem, imajo toliko otrok, koliko jim Allah jih podari, ne. Mi, mi, mi pa imamo neko na, na, na primer, par ima enega, dva otroka. če smereš. Te... tudi katoliki, imajo toliko otrok, koliko jim jih Bog podari. Ne. Ja, ampak pri na naša kultura je vedno drugačna. Ampak, okay, ja sem tu lajk, jaz sem tretji letnik v gimnaziji, jaz sem verjetno najmanj izobražen v tej sobi, ampak več. <tus> Mislim, da ne, se zneči to je, legi, mislim, to je ne, ne bom rekel, da je legitimn pomislek, uh, ampak uh, je zelo pogost ne? Uh, med ljudmi. Veliko ljudje je zaskrbljenih zaradi tega. Tam bi jo sprašal, mislim, kot prvo ne drži, ne, da imajo muslimani 13 trok, uh, če živijo na zahodu. Mislim, da, če bi pogledali statistike, verjetno imajo srce v poprečju tri, mogoče štiri otroke, če, če sploh. Sem uh, ki živijo v zahodnih zahodni državah, imajo pa verjetno dva, tako kot mi. Ne. Se pravi, uh, to, je, to so sociologi že zdavne ugotovili, ne, da je uh, izobrazba žensk, ne, je ključna, uh, potem življenjski standard in tako dalje. Ko nekoga preselite, ne glede na njegovo vero izpoved, v drugačno okolje, ne, Uh, ko se pridobi z obrazbo, vem, uh, se zvišaš standard in dalje uh, rodnost odpade zelo blizu ali pa na, na tisto, ki je običajna v, v okolju. Ne? Tako da te nevarnosti, ne, da nas bodo tile preplavili, ne, uh, ki se bodo tako neverjetno plodili, ne, to mislim, da odpade. Kar se pa kulture tiče, pa ne vem. Vi ste mladi, ne? kaj pa je to naš, ta naša kultura? Je to narodna zabavna glasba? Ali je to... Jo, pri meni sepno ne, ampak poznam pa dosti, ki pred meni živijo bolj na nakmetim mrekom, ki niče liraj, mislim. Večinoma poslušajo imam prijateljico, ki poslušajo samo slovensku glasbo. Ja. Pa je stara tako, jaz v enem letu še maljše. Ja, vi pa ne. Jasne. Ja, torej bojo oni podobni vam. Ne bodo poslušali slovenske glasbe, različe jim bom šeč, kar je malo verjetno. Ja, Preživeli smo že veliko za nič glasbe. Ne? Turbo folk smo preživeli bolj ali manj. Ne? Zdaj ne vem, ali smo ga preživeli že čisto, ampak Mezim, tudi tu lahko rečete, da se je veliko slovencev, ne, etnično čistih slovencev po krvi ne, okužlo ne, z turbofolkom. Jaz uh, smo zaradi tega kaj manj slovenci, a je zaradi tega naše dolgoročno preživetje uh, obroženo. Zelo dvome. Mislim, da je turbofolk ena moda glasbena, ki bo, bo čas zginila in a, preprosto tudi ne vidim nevarnosti da bi se vem, sirska arabska ne vidim nevarnosti da bi se a, slovenci množično okužili ne, z arabsko glasbo in potem samo še to poslušali. Ne, ne, in potem ne bi nihče več ustvarjal slovenske glasbe, alpa bi še Plestenjak pisal, ne vem kaj, a, a, ne. Tako da, Ko, ko rečete tako abstraktno, ne? kaj pa naša kultura, pa naši običaji, pa navade, pa to, ne? E, je ta argument veliko bolj prepričljiv, kot ko če greš potem podzgodbosti ne? Ko neko vprašate, katero kulturo pa imaš v mislih, prveč ne obstaja, tudi to, če imamo nacionalna kultura. To je kultura, ki jo ustvarjajo naše nacionalne ustanove. Te ni nič slovenskega, kaj pa slovenskega v produkciji Mariborskega teatra, Cankarjevega doma, Ljubljanske drame, uh, simfoničnega orkestra, <coughs> RTV, Slovenija in tak dalje, ne? Paez, tako da ne vidim. Bojo, oni bo se mogoče našili, ampak naprimer, nekateri priseljenci iz Juge, više, naprimer, še, še dan danes se govorijo dovorijo takoče slovensko paez je dosti bolj podoben našemu. Oni bo ožveli v svojih manjšinah, ti eh, begunci in ne bo imeli takšnih povezal s slovenci. Na primer, da bo v razredu 30 učencev, dijakov, bo jih 25 slovencev rečmo, pet pa bo jih, pač, ko imeli begoniske, pač starše. oni se bo med sabo dohrili. Vprašanje je, če se bo toliko... Severa se bojo tudi z našim, ampak nek krog pa bo le ostal bolj zapret med njimi samimi. Ne? To pa vprašanje, kaj, kaj je bilo prej: jajce ali kura? Jaz mislim, da se ti južnjaki pri nas niso naučili slovensko, zato ker so bili getoizirani v veliki meri. Ne? To velja tudi zdaj za romske otroke. Če imajo težave s slovenščino, potem to ni zaradi tega, ker se oni družijo sebi enakimi ne? po lastni izbiri, ampak je to zato, ker se ne socializirajo dovolj, ker, nimajo, ker, niso, ker hodijo, niso vključeni v vrtce, uh, ker jim uh, nihče ne omogoči tečajo slovenske jezika ali pa ne spodbuja k temu. Ne? Pa mislim, da to ni ne velja več za otroke, kot velja za prvo generacijo prisiljencev. Ne? Ti se težko vključijo in če ste starejši, tež... veliko teže naučite jezik. Ne? Uh, mislim, da Te nevarnosti ni, da bo Če se bojite, da se bomo mi na zadnje njihov jezik morali učiti, ker se oni ne bodo potili našega, ne? A, mislim, da sem pokazal ta odstotek. To je nič cela nič šest odstotka slovenske populacije, teh 126. Tudi če ima vsaka od njih, vsaka od žensk, ne? A, 13 otrok, nas stile ne bodo A, uspeli pomest z, z naše zemlje. Ne? da. super. Vse je vse vse vse vse, ali ne? Zdaj na skupnosti na bazo in to tvoj problem, da si ocenili grašne skupnosti, je tako, ne pa, pa, jaz, narebe, to ne da to problem. Naj, naj. Vse mi da se da sem da No, mislim... V določenem je problem, ki pa problem takšen, da bi ga ne mogli nekaj na vrhu razglašati. Ne? Uh, problem, je bil to čez sto in sto let, lahko. ampak to je dolgo, dolg, dolg, ker mi ne bomo od začetka, ne. Uh, jaz bi se tega pa primer, da se akor in ne bi hoteli z nami pogovarjati, sem nevsem, ne? Ne vem, jaz sem bil v osnovni šoli, sem bil čez četrtega leta začeli podeljevati, ker sem bil predsednik FDR-a. Bil. In bil. Če se sem vedno pri 100 let, sem se pogovoril in o, nekak pogovorom se pogovorom sem šel rešiti. jaz mislim, da sem namiril za način, da se je rešil. In, in to bom se do konca. Um, Zato je nekšna vprašanja, kaj je, če ko kot se zvale gospod prej Ja, jaz ne moram razmetiti, da ne čupim do sogližnjega nekaj, ne moram biti mimo, ne da nekaj neka grozno stvar, nem zdaj dovoril točno grozno primer, pa ne, da mi ga malo pri srcu se zakaj te tak? Ne vem še, kaj neči, ne. Ja, teh nismo načeli, ne, ker integracija, asimilacija in Uh, mislim, da je, to, mislim, da je to, uh, ta begunska, ravnava beguncev ne, je paketna. Ne. Ni na, dožnost države ni samo tudi po mednarodnem pravu, da poskrbi za streho nad glavo za te ljudi ne, in da se imajo kje umiti, ne, pa da imajo kaj za podzob, ampak uh, jih mora integrirati v, v družbo. Ne. Se pravi, uh, če bojo ostali, Tako kot veliko velja za Rome, krat, ne, ki so getoizirani v teh nezapnitih ne, ne, ne naseljih ne, v sporo s sosedi in tako dalje. Ne. Potem država ni svoje dožnosti opravila, oblast ni svoje dožnosti upravlja, ampak tu se pa potem odpira celkov drugi vprašanj. Kdo, kdo bo vse to plačal, ker ljudem da samo posteljo ne, in takoče vodo, Je veliko ceneje, kot pa poskrbi za njihovo zdravstveno skrbo, jih vključiti otroke v šolo, poskrbi za tečaje slovenskega jezika in tako dalje. Ne? Vse to kar je kar je drunkovoj in za integracijo. Ne? Sprej, tega se še niti nismo dotaknili, pa mislim, da država tudi nima prave ideje, kako, kako se tega lotiti. Da nima prave ideje, to vidimo na primeru Romov v Sloveniji. Ne? Če je, je to je zelo, če, to, če v kulturi, ki ta obroženo, pa V bistvu, da imaš kritično maso ljudi, ki ki jo soočeš s kritično maso viti, ki ne trza na argumente. ne to, to, kar je problematično. Ker če imaš kritično maso viti, ki trzajo argumente in so v primerji takih ima življenih, da so pa dobiš kritično maso ljudi, ki to maso presega, pa ne trzajo v argumente in v podobnih situacija, ki so v pravnih domarja, mislim, da je intuitivno to tisto, kar večina ljudi, eh, razumej kot problematično prisolčanje v strukturami, ki jih ne poznaja. Seveda je osadil pred vsem strah pred neznanim, Ampak to bi lahko bil problem, da, da, da, nimaš, da, da, najglede, da se ti pomeša ta kritična masa ljudi, ki ne trzajo na No argumenta. dobro razumel, mislim. Če za taj, kot kritična masa ljudi, ki trza na singarja argumenta, itak ni, takih je zelo malo. Večina teh, ki, ki se postavljajo ne na branik slovenske kulture, pa, načina življenja, ne da bi vedeli, kaj točno to je, ne? kar pa znali povedati, ni še nikoli slišala za singerja. Ne? Tako da ne, ne gre za to, da so oni odporni na singerju argument, ne? čeprav jih bombardiramo z njim. Ne? Ampak uh, njim glavnim tudi ni mar za, za argumente. Ne? Uh, se mi zdi, ne? Kot rečeno, vse, vse ta, ta impuls imamo vsi. Temo se reče confirmation bias. Ne? potrditvena prestranskost. Ne. Se pravi, mi, mi vsi veliko bolj seciramo argumente, ne, ki dokazujejo nasprotno tega, kar verjamemo, kot pa argumente, ki dokazujejo to, kar že verjamemo. Ne. In tudi evidenco uh, veliko, veliko raje sprejemamo, ki potrjuje to, kar verjamemo, ki potrjuje, da imamo prav kot tistov, ki uh, ki, recimo, opazarja, nakazuje, da se motimo, tako da, mislim, to, to je zeložno znanj psihološki fenomen, ne. Tako da, tudi jaz nisem, ne ti, ne jaz nisem na, na to, ne. Mislim, jaz, jaz sem verjetno bolj, ne vem, imam takšen značaj, temperament, kakorkoli osebnost, da, da me sem gar ne? nekoga drugega pa ne, ali pa sem tako vzgojen tako duhal ne vem, ne. ampak, To, uh, to, je pač, to je pač nekaj, s čimer se, se treba ne vem, v, v razpravi, eh, razpravi soočiti, ampak ta vatle treba ne samo na, druge, na drugih uporabljati, ampak tudi na sebi vedno, ne? No, če se ljudem vmijajo, je to, da dobiš mnogo značajstv drugačnih ljudi, ki sami po sebi niso nič sladu od tebe. Ampak naletiš nam problem, vedem, ko so značajstvo drugačni od tega. To je konkretni problem, na katerega lahko naletiš in na to ljudje upozarjajo. Čeprav se potem še žalučno odzivajo z žalitvami in upravnavanih teh ljudi s podljudmi in živalni in vem, več, vse. In v tem primere imamo lampo. V osnovi njih moti to. V osnovi se bojijo tega. Kaj če bide nekdo, ki bo tako radikarno, značajstvo drugačen, da bova druge s drugim imela gromzanske probleme. Za to gre. Ampak pre nas to velja za, za sosede na podeželju, ponavadi. Ne rabite srca za to, da najdete nekoga, s katerim se absolutno ne razumete. Ne? Kaj, ko da z drugega sveta prihaja. Ne? Mislim, to so mejni spori. Ne? Je, to je slovenski literarni kanon. Ne? Pa poglejte, partizane, pa, pa domobrance, vse ti so tudi vsak svojega planeta. Sprej, če, če, rabite, če iščete radikalno drugega, tega imate že dovolj v slovenski populaciji, ne rabite se na boge da se na boga je begunce spravljati. A ja, tiski. Pravno, da smo begunce več ter iz bližnjega vzhoda, Arabskega slova. Vse smo pravili za te mladine, kako se je, če živi, če so mogli nikam razkrcati, pa so pomrli in tako vrej, ampak danes, ko se mi zanimivo, danes imamo židovsko državo, ki je absolutno imuno na vsako, na vse begunce, razen na svoje. Pač, ne, vedno sprejema žide vsega sveta. Kako lahko kdo, ki, ki je sam v taki situaciji, neskončno potem, tako ne ja. no? ja, je konec, obrnja proščo. To Kako se Izrael je pa res ena država, ki nismo vmeno, ja. <laughs> ki so soseda od, od Sirije, ne? ali ni ja. je, Da je, ima ta skupno je, mejo. Ja, ne? In ni sprejela niti enega begunca, ampak... A, in tudi za njih bi verjetno to veljalo, ne, da, Če je, dovolj, če je dovolj, v drobovje pogledaš, ne, so tudi Izraelci kaj so krivi, ne, pri tem vsem. Tako da, ampak se mi zdi, da, da je pri njih nekak bolj razumljivo. Glede na to pač na tanto arabsko-izraelski zgodovino teh sporov in tako dalje, se mi zdi, da, da imamo nekako nekak več razumevanja, čero če to ni mogoče, ne. Boče, ne. Uh, za njihov odločitev, da nikogar ne, sprem, ne spustijo noter. Več, sigurno, kot za, za enako odločitev Saudske Arabije. Ne? Uh, je pa res, da mislim, da je to stališče pač izraelske vlade. Uh, opozicijski politiki pa so recimo pozivali vlado, da naj, da naj uh, spreme begunce in tako dalje. Tako da spet ne gre meta se Izraelcev v isti koš pod pod pod koncesije in to proračanje in ja kakene? Teter. In ta ko možemo protokolo dobijamo dobro eksplotnih. Ja to proračanje, kar podvojamo dobro, da bistvuključno avtoriteto Evropa, V bistvu zelo neuspešno pri pospesih meditracije in tu s talo zilu na no, doberboljsko klidov, ki so se lekko prikazali številke, ki so pripravljali v pa kot je v bistvu ali strah, ki da v ima da sem v bistvu človek, nekaj rutina, nekaj tradicija, nekaj se vlaša, da je postavljala način življenja, dajo pa za to nekaj počitek godnosti, nekaj soočanja, v nekaj počutek Da nam dajo in strahu, da so bili pripravljanje, z njim soočam, nekaj pa za to služi v tako mediji, kako se s tem postopi, nam je eno iniziando a usivo a quello che si costruiscono, potremmo dire questo stile emozionale e sua pratica comunemente frazionata, no? e cultura, O Soijo, ne, vse, kar je in za katero dolgočasno doponaveno pogodbo je. to je zato ker ne inče o tem smo že govorili, ne, ker, <clears throat> imamo to predstavo, stereotip pred sodi, karkoli o muslimanih, ne. Prvič ker se ne zavedam, ne vem, da je muslimanov so nekaj generacije 2 milijarde, ne in uh, da, da se zelo razlikujo med sabo, tako bo so kristijani zelo razlikujo med sabo, ali pa že, da tudi katoliki, ne vem, na Polskem niso enaki katolikom v Sloveniji ali pa v Španiji ali kakoli. Uh, se ta, uh, in se ne moremo predstavljati, ker pač muslimani pri nas taki sili svoje ženske, ne? da se zakrivajo, ne? Nad, nad njimi znaš, kakrkoli, uh, uh, ki se plodi ne, uh, na, na veliko, ki je len, Macinjevi kolumni zadnji, ne, uh, to idejo, ne, da, mislim, da imam ta twist, ne, da uh, ne moremo dovoliti da v prišljeni, ki so še bolj leni kot mi. Ne, uh, in, uh, In pa tak, ki je fanatičen, ne? se pravi, ki, ne vem, ki širi z ognjem in mečem to svojo primitivno vero uh, po svetu ne? in je pripravljen ubijač za to. Ne? In, uh, če, če imaš tako predstavo o, o teh ljudeh, ki prihajajo, ne? potem je malo verjetno, da se boš lahko zamislil, da bi njihova kultura lahko tvojo oplemenila, uh, ker ne vidiš, kaj bi ti lahko dragocenega sploh prenesli. Zdaj, tudi če bi se lahko z nimi sporozumevali, ker se ne bomo mogli, ker dovorijo o polomljeno hliščino, če sploh, ne, vsaj nekaj čas, se ne, ne bomo mogli komunicirati in tak dalje, vse česar, kar bi se mi lahko od njih dragocenega naučili. Ne. Mislim, če imaš tako, ne, tak, tako tak stereotip eh, muslimanov in če ne razumeš, da so to pač sirci, ne, dobro, so muslimani, ampak So še marsikaj drugega. Ne? A, tako kot to, če reče, da je nekdo katolik, ne pove veliko o njem, kot to, da so ti ljudje muslimani, ne, veli, ne pove veliko o njih. Če bi to ljudje dojeli, bi to bil velik korak. Zdi se mi, da bi morda za širše razumevanje problematike begunstva v arabskem, da se pravi, da je svetu bilo nujno potrebno. Vse, ki in oblasti, in mm. tam je nekaj načinov odnosa do beguncev. Mislim pa, da je Izrael poseben, ker je za Izrael, oziroma diaspora, tega pa specifikum, da, da, da, da je to treba pri armadi in kot države, kot institucije, da prej ostalim se tega Zelo težko razumimo, da stil, tistija, kar se se da ja, spusim, kar Izraela tiče, mislim Izrael, <ljubi> njega prva dožnost ne, je, da poskrbi za palestinske begunce, ne, ki jih je neka milijonov. In kot rečeno, od katerih, je, ki so že verjetno četrto, peto generacijo, ne vem katero generacijo, eh, po, eh, naseljenih od teh begunskih, ne begunskih taboriščih. Ne državah, tako da uh, najprej naj, mislim, če samo za njih postrbijo, bom čisto dovoljen, ne? S tem, mislim, s sirskimi begunci ukvarjati, ne? Jaz, mislim, da je palestinska pola. Ja, kar sirskih pa tudi niso, niso vzeli. Ne? Ja, mislim, je velika razlika, ker za sirske upaš, da se bodo vrnili v Sirijo, palestinski so pa tudi doma, ne? Nesej. Tako <laughs> da bolj pomažili, ko smo za njih, če noji kar Ja, če bi hotli, če bi hotli imeti ja, multietnično državo, pa, pa hoče imeti judovsko državo. Mislim, bližnji vzhod se, se, se, se sprinjamo, da je takšen kaos, takšen vozel, da ga to še, še desetletja ne bo do konca razvozljali. Ne, a, in, in da Izrael ima, uh, nosi svoje, svoje del krivde. Ne? Uh, suniti, o sunitsko-šitski uh, razkolo, ne? o tem pa ne vem, jaz veliko moram priznati, bo sem veliko krat poslušal Žeš Trbenca, ki se nam spoznajo. Ne? Uh, mislim, vem, da je, da je to tudi relevantno za sirsko krizo ne? in za to, kako so uh, Ze, kako so moči porazdeljene, pa zakaj Iran podpira ene ne, in, in Saudska Arabija pa druge. Ne. Iran podpira se v Asadu, ko pravim. Ja, Saudska Arabija pa te opornike, ekstremiste, ne, kot okoli fundamentaliste. Ne, a, In verjetno je, ko gre za, za tole, uh, pripravljenost posprebet za begunce, tudi to igra dolečno Sprej Tako kot so slovaki pripravljeni sprejeti samo sirske katolike, <laughs> bližnja vzhodna država, ki je pripravljena sprejeti samo sunite ali pa samo šite. Ne. Uh, Saj, to, kar pa suniti in še iti drugemu počnejo, to je pa itak stokrat huje, kot bi lahko katerikoli katolik počel muslimanom ali pa obratno, ne, tako da... Da veca o ne vem, ko gre za to odgovornost, tisti tudi strbenc pa tile žižek, ne, Ti grejo vsi do Adama in Eve, ne. Se pravi, a, krivi so angleži, ali britanci in francozi, da so kar tako čez palec naj razdelili <clears throat> arabski polotok, ne, So zarisali meje kar tako, geometrične ali kar je že, se rekli, da kako bi naj bila ta ravna pa. In so kar razdelili, bistvo kar moralo biti skupaj in ločno <clears throat> Uh, oziroma združili tisto, kar ne gre skupaj in tako dalje. Ne? In zdaj naj bi ISIS, ne, islamska država, to je ženeškova interpretacija, ne? naj bi samo stvari postavljala na svoje mesto. Ne? Zim, prvi so ti vsi ljudje že zdavno mrtvi, ne? tudi če so spremali neumne odločitve po prvi svetovni vojni, ne? Uh, jih ne more več poklicati na, na odgovornost ne? in krivit za to, Drugič tudi ne vidim, da bi nam to lahko pri te mislim bremena kakorkoli pomagalo. Mislim, lahko gremo še delo preteklost verjetno, A, ali v kakšen smisel ima to? Pogod, če po nekih čudni teoriji vzročnosti ne? ležijo vzroki za sirsko državljansko vojno v 17. stoletju, ampak mislim, da imamo bolj, bolj uh, kližnje vzroke, s katerimi se lahko pomagamo. V smislu bi velo, da se nekaj zahod uh, mešava, da bi se lahko pač povedel, kot se navide, ki se omimte, že zahajo 18. sovetja, pa se po celo 18. do 12. V tem besedstvu morajo vediti. V tem smislu uh, ni res naše življeno pravke. Samo v tem smislu. Ne. Eh, jaz ne tiste, ki pravijo, da se zahod preveč mešava v sirsko krizo ne. in imaš tiste, ki pravijo, da se premalo mešava. Ko koncev ne pozabi, ne, da, je, a, da je malo manjkalo, da bi ZDA napadla Sada. Ne. Potem, ko se je izkazalo, ne ko neodvisna komisija potrdila, da, da je Sadova vojska uporabila kemično orožje. Ne. A, in so vsi, ti mirovniki in levičar in tako dalje, ne, so, so glasno protestirali, ne, da se ne sme zdaj Smejo zdaj, da so že v Iraku zasrali, ne? dovolj, da najmanj, kaj to česar zanesljivo ne rabimo, je še en Irak. Ne? Uh, in zato, za Božjo voljo, najdejo miroljubno rešitev in so jo. Ne? Našli so jo, Asad je predal kemično uh, in biološko rožje, ki so go vničili, nadzorovano. Ne? Ampak zdaj spet to v Ameriki, Tako ko bi lahko Asada pred tremi leti odstranila, ne? Ni. in uh, zdaj še vedno na, na oblasti, in zdaj so se ti, ti uporniki radikalizirali. Ne? Zdaj nimate več normalnih, sekularnih upornikov, ne? ki bi lahko uh, oblikovali neko normalno, sekularno vlado tam. Ampak imate samo dve vrsti norcev: Asada in te uh, to islamsko državo. Ne? Tako da, ne vem. Vsek človek ne ve, kaj ne si misli. Uh, razen, da dem if you do, dem if Vsakem primeru je narobe, karkoli stvoriš. Uh. Ja, Mislim, da smo že pokurili vse vprašanje in so pot potrpljenje. Ne? – Ты добрый, да? –